moja kwa moja kutoka Bujumbura hii ni idha ya Kiswahili ya Radio Usangalilo karibu kuifuata tarifa ya habari ya mchana wa leo tunayoanza kwa muhuta asali wake raia wa Burundi wanaomiliki paspoti za kawaida sharti wao na visa ili kuruhusiwa kuingia Serbia wizara ya mambo ya ndani ya mambo ya nje imefafanua Raya wa mitaya ya Kigubina nyakabiga Watajaji wa Vioma video tumia kukarabati kingoza muto na hangwa kwa uharifu uliopafu na watu wasiopenda maendeleo na katika habari za kima taifa kundi la 23 tato rateka ineola la mugenga chini ya muhuri ya kidemokrasia ya Kongo kuna haya biashara kama gini opendo skizaji muto mbo inaongozo na Francois akima na hapasudi mimi ni romara de niyo hivi fuzi. Pisanganiro Naam karibuni hatua iliyochukuliwa na nchi ya Sterubia Kuzuya warundi kuingia nchi humo hapo haiwaruhusu raia wanao miliki kibari Visa cha kuhishi nchini humo lakini kuwa makubaliano ya visa bila maripo niyo ya meondole waziri wa mambo ya inje ya mitangaza hayo jumane hii Akito wa ripoti ya mambo ya na wizara yake ndani ya wamu ya kwanza ya mwaka wafeza 1212 kulekia 1223 Ama kuhusu watu umewa jaribio wa rama pinduzi ya mwaka 1215 Kwa nao kupata hifadhi nchini Rwanda, waziri Arubeli Shingilo hamesima kuwa mazunguzo kati ya serikali mbili yanafikia hatua hatuwa inayolidhisha kitumai kuwa siku za usuni watarudishwa nchini Burundi. Tu umuskrize, antasweka kwa kiswana menzetu, ija malivyane, ngeda Mikataba wa inchi ya burundi na mataifa mengine Au mikataba yoyote inausainiwa kwa angazi ya kimataifa Isipo manane hakuna inchi yoyote inayo laramika katika mahakama ya angazi ya kimataifa Ni mikataba yenye musingi wa kuwaminiana kati ya inchi Inchi yoyote inahaki ya kusitisha mikataba inapoona dosari zinazo jitokeza katika badi ya vipengele Zami katibahi y'ok, inchi ya sabi ya ni inchi huru ilisitisha mkataba ulio sainiwa na inchi ya Burundi wa kuwaruhusu laia wenyasiri ya Burundi kuingia inchini humo bila kumiliki gitambulisho cha haina ya viza inchi hiyo ya sabia haijakataza warundi kuelekea inchini humo bari wawe wakimiriki kibari hicho cha visa, lakini hatua hiyo hailingi laia wanao pasipoti ya kidiplomasia na wanao pasipoti ya kikazi kundi la watu hao watendelea kuzuru inchi hiyo ya sabia bila tatizo lolo Nabira Konesha Visa. Lakini laia wenye passport za kawaida Watarazimishwa kuwa na visa kabla ya kuingia inchini Sabia Swala chingine lausu uhusiano kati ya Burundi na inchi jirani ya Rwanda Uhusiano huyo unaendelea kuwa bora ukilinganisha na siku zilizopita Mimi na mwenzangu waziri wa uhusiano wakimataifa inchini Rwanda Na tasisi zingine za inchi hizombiri Tunaendelea kushulikia ipasavyo tatizo hilo Kitu ambacho naweza nikawafamisha Ni kwamba wanawashutumiwa kuendesha kutalibilo la mapinduzi ya Serikali ya burundi munamo mwaka wa alufumbiri kuminatano bado wako inchini lwanda hira majadiliano kuhusu tatizo hilo yanafikia nafikia atua ya kulidisha na tunamatumaini tele kwamba watalejeshwa inchini burundi siku zijazo ili sheria ichukue mkondu waki kwa sababu inchi ya lwanda haiwezi kukubari kamwe kusalia na watu wao ambao hawasaidii chochote katika usiano wajami ya kimataifa Nga ninadi makuungu Na mhuyo alikuwa waziri wa mambo ya Inje Arbel Shingiro Na raia wa Burundi wa tatu wakiwemo waziri mkuu Jirvendi la Kovucha Wameondolewa vikwazo na shirika la umoja ulaya iyu kupitia ukurasa wa Twitter wa Wawakilishi wa umoja huo nchini Burundi Wamesema kuwa kasi ya kuburika kwa usiano kati ya umoja huo na Burundi iliwezesha iliwezesha kuunduliwa kwa kifungu cha 96 cha mkataba cha mkataba wa kutunuki kinachonunua kuzuia msaada mmoja kwa moja kwa serikali nchi zilizo chini ya vikwazo hivyo wawili hao wengine wawili hao wengine ni pamoja na Good Friday beamsana na Leonard ngaenda kumana vikwazo hivyo vilikuwa vimechukuliwa na umoja huo kufuatia kile unacho ulichokitaja kuzuruta kwa haki za bin adam chini buruni Nabathi ya raia wakazi wakaribu na mtu nahangwa Sehemu kingo za mtu huo zizo fanyiwa Ukarabati upande wa mitaya nyakabiga na kigobe Unasema kuwa vyuma kama nondo vilivyo tumiwa vinaibwa na watu wasu maendeleo Ukifika eneo hilo unakaribishwa na vjuma vilivyo ngorewa huku pengine e Kukiunekana mabaki ya vifosi vjasimenti nondo zikiwa zimeporwa Wanaomba Kuweka ulinzi mkari ili sehemu hiyo iendele kuwa imara na kuraisisha mutiriko wa maji. Kufuatia uhalifu huo. Mutalamu wa ujenzi na utengenezaji wa mabonde aliefuatia karibu shuhuli hizo. Anataja kuwa kitendo hicho ni uhalifu mkubwa. Marke Rugirinyange anasema kuwa kulinda mito na kufukia makorongo. Bora kufanyike mapema yuwezi kanavyo kwa ajili ya kuhepusha sirikali kutumia fedha nyingi Na bathi ya wakulima wakazi wa mkua waruigi yu nasema kuwa chakura chao muhimu kinaundwa na maharagwe mihogo na viyazi vitamu Uameleza hayu wakati jumana hii, burundi inadhimisha siku ya chakura duniani kwenye makao makuu ya wa waruigi Siku ambayo inatokea taliku minasita ukutuba kila mwaka richa ya hayo Walaya hao wana, wakulima wanasema kurazimika kura mara moja kwa siku kufuatia mabadiliko ya tabi ya nchi Ya yu sababisha kwa mavuno ya nao toshaponde. ni habari za kima taifa Habari za kima taifa Na mkatika habari za kima taifa tuanzia nchini gilani ya muna kidemokrasia kwaungwa. Mbapa kuna ya mfumuku wa bei kwa bidha tufauti hasa za chakura mjini uvila mashariki mwanchi hiyo. Ukosifu wafanya biyashara kutoka Burundi, Tanzania na Zambia. Katika masoko tofauti unakisiwa kuwa ndio chanzo cha kupanda kwa bidhaa hizo za chakura. Mwenzetu Thompson uji batangalawa wilia ametemilia soko kula mjini humo pamoja na alamopakani marufu maendeleo na kuandaa tarifa ifuatayo hapa tuko katikati kabisa masoko kula mjua uvira soko inayopatika maeneo ya chini ya ofisia wa mihaji na ziwa tanganyika upande wa kusini ni kituo cha redi wa taifa kaskazini nyumba za wanahinchi beya bithaso konihumu wa ikomi kulipuka siku bahada ya siku mama huyu tumemkuta akiuza hunga wa mahindi, muhogo na wasembe hanatuleza wanavyu huza ya hunga ya muhindi na uzisha diseti mmba ya kivune na uzisha nefu mile. kigozi ni seti sanfra na si sanfra, gozi kia Mwindi nido ni milidesa kwa kere ni milifra bei inapanda cha na nakosekana jua iko mingi mvua hakuna tumeingia katika ofisi ya soko bwana Alphonse Gahira ni mkuu wa ofisi hii anahakikisha kupanda kwa bei ya unga na bidhaa mbalimbali kwanza anasema bangala la unga mchele hata maharagwe upanda kuzia unga mahindi kwa leo inauza kwa franga 800 oui franc congolais bei ilikuwa ku 600 franc Congolais, munga miogo, ikook 500 franc Congolais, ik goe. Sikoezi, muctele toga Tanzania, ik goe zinie elfumbele, 2000 franc Congolais, muctele akiliba, ik goe zikoe 1500 franc Congolais, na, ik muctele. Pakistan, komo, nimesogea katika soko kuu maendeleo ambaro ni soko laki ukanda boti za kutoka hindi jirani za burundi, tanzania, zambia na mkua jirani wa tanganyika huko kalemi hazipo nyingi ziwani mkuu wa soko hila maendeleo bwana muso bwa muzama norbere ananieleza kwanza bei ya saki ya unga, mchele na maharagwe chakule mepanda bei saki saki moja ya mchele ya 5 kilo inarevenire dolari miamwe na Kum. Sake moja ya unga, semuli, inarevenire kuveni dolari. Loro kwa hiyo, beii inapanda mingi sana. Haipermetri tena, haipermetri vrema familia za mingi kwa leo kwa kisede kubezwe za familia. Kiongozi huyu anasema pia za maki wakavu, wamepanda bei, haswa, daga na mikibuka. Kwa sababu mwenyari kwa na mtai ya kuza mfano za daga, wale watauza saki 2 saki 3 na faida yake inakuwa ndogo na gharama zake ni nyingi sana ama kuhusu kodi na ushuru bandarini anasema na gharama za service na kazalika manitansion. Iko mbinga ule operatiri kufata angali. Tufa mishekua, mea wa mji wa kalemi, wiki chache zilizo pita, hame marufuko kutoka kwa maaindi na bidha mbali, mbali mjini muake kuja mjini uvira. Ni kiripoti kutoka uvira mashariki moja muhuri ya kidemokrasi ya kongu, mimi ni Thompson unchi angalo William. Na mtuke chini ya nchini muhuma mapigano makarikati ya wanajeshi wa jamuhuri ya kidemokrasi ya kongu na wasi wa mshina tatu, katika eneo la urchuru, imeendelea kwa siku ya sita ambapo imethibitishwa kuwa eneo la Namugenga limetekwa na M23 kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC Jumapili mapigano yalifanyika katika mji mdogo wa Namugenga uliopo umbali wa kilomita 15 kutoka Ruchuru Jumatatu vifumo vya habari vya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo vilimnukuu msemaji wa jeshi la Kongo Ruteni Generali Guillaume Njike Kaiko akithibitisha kuwa eneo hilo kwa na wapiganaji wa M23 gazeti la Actualité lilimnukuu Njike Kaiko akisema kuwa wanajeshi wa serikali ya eh, wa serikali FRDC waliondoka katika eneo la Namgenga Hili kuipuka raia wengi wasifariki katika mapigano na wasi wa 20, 23 Na polisi nchini Uganda inasema kuwa watu kumina momoja Miongo ni mwa wakiwa ni wanafunzi wamefariki na wengine sita wakiwa katika hali mahututi Bada ya buwe kuungua moto Moto katika shule ya watoto wasioona iliyopomkono mashariki mwa mji mkuu wa enchi hiyo kampara kulingana shirika la habari la Uingereza BBC majeruhi wanatibiwa katika hospitali ya Helona polisi imesema uchunguzi umeanza kubaini chanzo cha moto huo ule tokea katika shule ya ya wasioona ya salama ambao unasemekana uliibuka mapema asubuhi Jumatano visa vya nyoto inayoebuka ni Ni ya kawaida nchini Uganda wakati mwingine chanzo chake hua ni mishuma inayo waka katika mabweni baada ya kuzimwa kwa taza shure. Juhudi za kuthibiti moto mara kwa mara hukwamisha hukwamishwa na wengi wa watoto kupindukia katika mabweni ya kurara. Naju kwa la ujumbe wa WhatsApp ulimerejea mtandao ni bada ya hitilafu Ilio athiri watumia jikote ulimuenguni kampuni ya metai na yomiliki mtandao wa WhatsApp imesema tatizo hilo rimerekebishwa lakini haikutoa sababu ya usumbufu huo Kuringana shirika la habari la uingereza BBC Watu wana ujaribu kutuma na kupokea ujumbe kwenye WhatsApp ambao ina watumiajaji takriban bilioni 2 duniani kote walianza kulipoti maswara kabla ya saa 2 e, kamili BST yani karibu na saa 3 saa za ndani zaidi ya ripoti 12000 zichapishwa ndani ya nusu saa kulingana tovuti ya walio ya hali ya huduma Downy detector watumiajaji mtandao wa kijamii wa WhatsApp walishindwa kutuma na kupokea ujumbe kupitia mtandao huo. Wengi walibaini kuwa mtandao huo unaomilikiwa na kampuni ya Meta ulizima majira ya asubuhi Jumatano baada ya kugundua kuwa hauoneshi dalili ya kuunganishwa na internet ukitoa watu ujumbe wa retrying ambao uliathiria hitrafu kwenye upande wa juu wa screen. Na mpeze msikizaji kwa tarifa hizi zakima taifa. Tarifa Yamuchana wareo waleo haina cha ziada usikose kunga na nasi tarifa za badai, Kutoka studio rikuwa na mimi Romare de Nio yabifuze.